Плинув час, бралися на мороз, але вони нічого не помічали. Стали у затишний куток, щоб не продимав крижаний північний вітер, і німіли від щастя якого вони це обоє добре розуміли. Доля відпустила їм так мало, майже нічого. Перед ранком до їхнього слуху долинув глухий гол і гуркіт. Ілля перехлився через забороло, Маріан підійшла до нього. По вузьких вулицях, затягнутих сірою передранковою імлою, сунули до воріт натовпи монголів. Полоненики, впряжені в шлеї та довгі вирювки, тягнули попереду по замерзлих, припорошених снігом дерев'яних мостових важкі незграбні пороки та обковані залізом дубові барани до них. Гуркіт від того зіймався такий, що здавалося, десь далеко гримить грім. «Прокляття!» – прошепотів Ілля. «Ідуть на приступ!» «Ой, мамочко!» злякано вигукнула Маріам і приклала руку до уст. «Тобі тут залишатися небезпечно. Іди додому. Я зостануся з тобою. Дурненька! Як же ти можеш залишитися зі мною? Я ж не сидітиму тут на вежі. Я буду там, де литиметься кров. Ми відіб'ємо ворога!» Він і сам не вірив у свої останні слова, але щоб підбадьорити дівчину, надав своєму голосу впевненості і твердості. Так, ми зупинимо і відкинемо його. Він звів її зліз, поцілував у холодні щоки і відірвав від себе. Любий мій, прощай, вигукнула Маріам з болем. Йди. Якщо буду живий, я знайду тебе. Ілля постояв, поки Маріам зникла за рогом, а тоді вийняв меча і рушив до гурту воїв, що збиралися біля воріт. Того надвечір'я, коли знемагав у криках і гуркаті бою, і заславів город, а Копирів кінець опинився в кільці, воєвода Дмитро стояв без сили допомогти їм на вежі софійських воріт. Примітка. Залишки їх виявлено неподалік площі Богдана Хмельницького на розі вулиць Володимирської та Великої Житомирської. У нього боліла рука, скніла душа і студеніло серце. Він розумів, що це загибель. Якщо впав могутній Ярославів город, то ніщо вже не зупинить Батия. Що йому ізяслав город чи Копирів кінець? Вали ж Володимирового города високі, софійські ворота теж міцні, та самого города жменька одна. Від Софійських воріт до боречового узвозу два перестріли всього або й менше. І хоча люди тут зібралося чимало, протриматися довго ніяк, бо всі запаси вичерпалися, і ось-ось притисне киян справжній голод. Що тоді? Воєводиш Степан помітив, як батько морщиться, і зрозумів це по-своєму. «Болить?» – кивнув на руку, що висіла на перев'язі. «Е, що там рука?» – скривився воєвода. Побулите й перестане, ось де по-справжньому болить, і показав здоровою рукою на груди. Степан підступив ближче, тихо запитав, невже ніякої надії? Дмитро, ще тихше відповів: ніякої. Не будемо обманювати себе, сину, день або два. То, може, Степан замовк, боячись висловити думку, що вертілася на язиці. Але воєвода зрозумів його і заперечно похитав головою – ні, будемо битися до останнього. Про те, щоб відчинити Батиєві ворота і піддатися, і не думай. Це нікого не врятує, бо вороги наші то люди підступні, слова не дотримуються без щасті і совісті. Краще вже і спити смертну чашу до дна, ніж самому підставити шию під мунгальську шаблю. «А як же наші мати, Янка, діти, моя та Миколина жони?» Дмитро стиснув зуби. Погляд його затвердів, посуворішав, а з грудей вирвався глухий клекіт. «Як і всім, і нам, і їм, як усім. До речі, треба їх провідати, поки тихо, бо, може, іншого часу не буде. Де вони зупинилися?» Добрині їх супроводив, він знає. То гукни його, піде з нами. На вулицях було повно людей. Пізнаючи воєводу, вони розступалися, замовкали, багато хто знімав шапку і кланявся. Дмитра любили, втратив у боях сина, сам поранений, а воював на рівні з молодими і здоровими, на валах спав, їв і спільного котла. А ти, що кияни здали ляцькі ворота і Ярославів город? Ніхто йому у провину не ставив. Всі розуміли, який ворог стоїть перед ними, многолюдний і безпощадний, ні киянам докоряти Дмитра і себе ні за що. На майданах горіли багаття, над ними варилася якась юшка, вечеря для замучених, голодних, змарнілих, а часто й поранених захисників міста. Але довкола вже стояли натовпи жінок з дітьми, у кого ж з простягнеться рука з ложкою до того варева. Дмитро підняв очі. Перед Десятинною церквою на Бабиному Торжку у відблисках багать здибалася квадрига баских мідних коней, запряжених у бойову колісницю. Вони стояли на мармуровому постаменті. Їх вивіз із Херсона після перемоги над Ромеєми князь Володимир і вони простоюли тут 250 літ, ставши такою ж невід'ємною ознакою Києва, як і Собор Святої Софії та Золоті Ворота. Коні басують, рвуться вперед, високо піднявши передні копита. З їхніх ніздрів, здається, пашить вогонь, а рвучкий вітер розвиває буйні гриви. На їхньому тілі видно кожен напружений м'яз, кожну жилку. Так досконало вилив і вирізьбив їх невідомий ромейський майстер у нестримному леті. А хіба не так і Русь Україна летіла кілька віків серед інших народів і інших держав могутня і нестримна? І слава її, слава її столиці Красання Києва